Rock a check a can Coming to you from the center of Kalsta <laughs> ja, eh, välkomna till Fyrkantiga ögon Jävlar vad du hypad det där <laughs> Välkomna var Fyrkantiga till... Ja, ja. <laughs> ja. Den, den får vara kvar Det tycker jag Så den här gången så tänkte jag Det sitter inte i en massa fula miner från pratar nu <laughs> Den här gången så tänkte vi Vi behöver bara snacka ur oss lite Yes och för, för min del, jag sitter och spelar lite olika spel så att jag kommer på liksom ting, men fan det här skulle vi kunna prata om. Sen är det spel som jag vill prata om men som jag också känner att jag behöver spela. Mm. Filmer och jag vill prata om men som jag behöver se om. Så den här veckan tänkte jag att vi trycker på rekordknappen och så får det här bli lite gött. Kört bara. Verkligen, det låter jättebra. Fast vi håller oss någorlunda inom ämnet spel och film, ja. naturligtvis. Så är det. Men vi är bra på det, så att mm. jag är inte dugg orolig eller så för det. Men det får bli liksom jag har också dag. en sak som jag kan tänka mig att prata lite om. Mm. Disney Plus lanserades i typ USA, Kanada, Holland nu, 12 mm. november. Kommer till Västeuropa i mars. Det är så jävla länge så alltså. jävla, Men du, jag hade sån jävla märklig tur igår mm -hmm. Kom här och gick på torget i Karlstad Kommer det fram en man Och han ger mig ett USB-minne Så jag tar det här USB-minnet Går hem och tänker jag, jag får ju kolla vad det är Det här låter ju så jävla skumt ja, så jävla skumt och Hade sätter... han en trenchcoat så Nej. kunde du se ansiktet Nej, Nej. sätter i det här USB-minnet i datorn Och på det här USB-minnet så ligger alltså första avsnittet av Star Wars-serien The Mandalorian som du har haft premiär på Disney+. Tänk dig, så har jag alltså sett det första avsnittet trots att Disney+, inte finns i Sverige än. Men vad var det här för jävla snubbe då? Ja, jag vet inte. för det, Jag har inte fått tag på det på något annat sätt alltså. Det är det jag försöker säga. Ja, ja, nej. Men, för sådana dyker upp ibland. Ja, verkligen. Jag har, jag har inte träffat på någon själv Men jag har sett någon Han hade cape på sig Ja Jag vet inte Vi får väl efterlysa den här mannen då Som ja. går runt på för Han brukar vara på torget va mm. Ganska nära bussarna där det är lite folk så ja. Jag vet inte om det är så att han är en hemlig reklamare Nej, eller vad man... en lång röd cape på sig mm. Märkligt Ja oerhört märkligt Men då har du fått se den i alla fall Ja det du då? Um, ja, um, The Mandalorian utspelar sig några år efter det att imperiet har fallit mm. Så det är den här perioden mellan Return of the Jedi och Force Awakens mm. um, Där det finns lite serietidningar som täcker det området Men uh, inga animerade serier och inga live-action-serier än så länge då så det är en ganska rolig period mm. Det är liksom en period som man inte vet så mycket om Nej. Och det är väl för det första Ett rätt smart steg att ta Tänker jag Nästan um, så att det känns planerat Att de skulle kunna göra en sån grej Absolut uh, Det nästan första uh, som slår en Det är att det här kommer att vara En västern serie mm. I Star Wars-miljö Och det har, det har ju varit influerat av länge mm. uh, Nästan så jag vet du Science fiction-aktig, sån här gammal spaghetti västernmusik lite mm. så. Och så väldigt, väldigt skön känsla i den. Sen gillar jag också framförallt hur den såg ut. Det är ju mycket uppbyggda scener, alltså kulisser och så vidare. Mm. Och också att den känns ganska smutsig och skitig. Alltså det är ju utkanten mm. av galaxen, uppfattar jag det som. Så man ser att här, man tänker efter imperat har fallet Det kanske skulle bli så att det har Kommit igång med lite En ny republik och så vidare och vidare Att de liksom har fått ordning på eh, Kriminalitet och sånt där Men här verkar det fortfarande vara liksom Sådär, hon tänkte I en västern så hade han kommit till en sån där liten Liten stad med trähus Och det är dammigt och det liksom mm. River runt sådana här, vad fan är det heter Tumbleweeds Ja, eh, fnusk. Ja Lite den känslan är det, fast uh, inte nödvändigtvis på en uh, ökenplanet då. Eller typ i USA, åker och bombar någonstans och sen mission accomplished och drar därifrån ja. och lämnar skiten i spillere. Precis. Uh, lämnar lite plats för mm. extremister och sådär. Men det är skönt att den uh, ser väldigt bra ut. Även, uh, alltså, det finns ju naturligtvis 3D-effekter i den. Eh, inte speciellt mycket dock. Mm. Eh, vilket gör att de kanske sticker ut lite när de väl förekommer. Eh, det, så blir det väl naturligt. Men de ser absolut inte dåliga ut. Men liksom, eh, de ser lite klina ut. Förstår du vad jag menar då? Att de mm. 3D-effekterna ser väldigt eh, borstad ut. Jag vet inte hur man ska förklara det riktigt. Putsat. Putsat, ja. Och väldigt fint, eh, fina varelser. Vilket gör att den kanske... De märks väldigt tydligt när det andra är så nedgånget. Inte så kände jag. Okej. Okay. Uh, annars så var det en jättekul story. I det första avsnittet tyckte den presenterade karaktären på ett väldigt, väldigt smart sätt. Mm. Uh, man fick också lite bakgrundshistoria med så här, väldigt, väldigt snabba flashbacks. Så att man kunde räkna ut, aha, det måste vara det här som har hänt. Och sen liksom valde de att gå vidare direkt. Mm. Vilket också, det får man se ifall de gör något mer med. Men eh, det kändes ändå som att det var helt rätt att göra så. Istället för att gå tillbaka till en längre tillbakablick. Mm. Så fick man liksom lite kortare, små, små bilder. Vilket gjorde att man ändå fick en väldigt tydlig känsla av vad det här är för person. Okay. Och det är första gången också som Mandalorians eh, med så mycket... Det är samma planet som Boba Fett kommer ifrån. Mm. Och är det är den stilen på dem mycket. Med de här röstningarna som ser ut som... Ja, det är den stilen på dem helt mm. enkelt. Och det är kul att se lite mer om dem. För det är ju en klassisk planet i Star Wars utan att egentligen ha varit med i någon film. Mm. Så jag tror att det kommer att bli kul att fortsätta se den här. Riktig cliffhanger också i slutet som blir spännande. Men hur lång väntas den här att bli? De kommer nu att pumpa ut dem med lite olika dagars mellanrum. Jag såg att det är ett nytt avsnitt för er som bor i USA. Kommer redan den 15 november. Och sen var det nog en vecka mellan andra och tredje. Och sen kanske det var tre, fyra dagar igen. Liksom det portioneras ut lite då och då, just nu verkar det så Men mm. hela första säsongen kommer vara klar innan årets slut. Okej. Okay. Spännande. Ja. Så det känns ju verkligen som en, ja just det, det var det, det ska jag ska säga också, att den känns, den känns väldigt George Lucas-aktig. Det är väl schysst? Och det är absolut schysst. Han som har gjort det här avsnittet, han heter Dave Filoni, han har gjort nästan varit väldigt inblandad i de här animerade Star Wars-serierna som finns, mm. som faktiskt har fått goda betyg och som faktiskt är bra. Så det var nog Clone Wars, är här, eller? Ja, Clone Wars och Rebels eller mm. de heter Så det var nog helt rätt att låta han gå ut med första avsnittet För sen är det lite olika som är regissör för avsnitten Har jag sett mm. Så jag tror att han har något mer avsnitt i mitten Någonstans Och sen var det lite andra människor som har fått göra det här mm. Så det här är väl serien Han ska marknadsföra hela Disney Plus Känns det som Mm och det har väl varit en ganska stor succé i antal subscribers direkt, har jag förstått. De gick ut stenhårt. Jag tror jag läste en artikel, nu vet jag inte exakt, exakta siffror. Men vi kan säga så här då, att branschfolk sa vi tror de kommer ha 10 miljoner subscribers efter första kvällen. Mm. Så säger då att det blev 50 istället. Så liksom de låg bra över expectations-förväntningarna. Så det, ja, nu återstår ju att se hur många som... Behålla kvar också. Det är mm. ju en sån sak. Så, det är alltid intressant när det är nytt och sen kan du ju dala lite. Ja. Eh, sen är det ju så. Tittar man på eh, materialet som de har med alla Marvel, alla Star Wars och många Disney-serier, de här, vad heter de? Quackpack och. Eh, sådana här Disney Afternoon-serien. Ja, de här. Vad är DuckTales? Den, de har den galna gänget. Ja, och. exakt. De ska ju också finnas från start om jag förstod det hela rätt. Det är ju nästan som att man blir sugen på att skaffa det bara för att se DuckTales. Mm. Vi pratade om det när jag var hemma hos mamma och pappa på vars dag. Och käka och grejer att jag är tydligen är knäpp som tycker att det är bra fortfarande. Ja, men det, det är ju väldigt skärmit. Det är ju det. Ja. Jag tycker att Jag tycker att är mm. ju helt fantastisk. Ja. Men ja, Marvel-filmerna sa jag väl. Och mm. eh, alla Disney-klassiker förstås. Eh, National Geographic har de ju också. Ägare till så naturfilmer, dokumentärer. Så man kan växla lite med att kolla på fan vet jag, fiskar under vattnet och sen kan man titta på långben. Ja, ungefär så. Ja, och också för den delen... Eh, Fox, som har Family Guy och Simpsons, American Dad skulle jag tro, Futurama. Kan man se dem på en Disney-kanal? Ja, Disney har ju köpt Fox. Så de äger ju liksom det. Det kommer ju bli monopol för dem snart. Ja, det, det, det är ju nästan lite obehagligt ja, det det. att prata med. Vi fnistade lite åt att man ser att Disney har ju gjort en del filmer som liksom handlar om de här en avlägsen framtid Där stora företag har tagit Kontroll över världen och styr den mm. Det är fascinerande att Disney Skulle bli det företaget själva <här> <här> Hade de nog inte tänkt sig riktigt Nej men det är klart det finns Jag tänker vad, vilka filmbolag Är det som Disney inte äger ja, Sony, Warner Bros Liksom det Sen tar du de på det, Dreamworks är ju inte så mycket längre Sen är de här lite mindre de Som gör lite actionrullar och sådär men det känns som Disney har nog monopol på stora titlar snart som kommer att komma ut på bio. Man får ju hoppas att det kommer några indie-filmskapare och sånt och kan slå igenom. Ja, så är det ju klart att det, det, är som, är väl spontant. det är en film som kommer här nu i slutet av november som heter The Lighthouse, som jag har varit väldigt, väldigt sugen på att se. Verkar dock inte få en biopremiär i Karlstad, tyvärr. Jag gillade den regissörens förra film väldigt mycket. Den heter The Witch. Den har jag nämnt i podden tidigare. Mm. Eller så här gammal engelsk slash amerikansk folksaga som han valde att göra. Nu har han gjort en ny en svartvit film som jag tycker verkar superspännande. Men vi får se. Den verkar inte komma hit. Tyvärr. Det är det som blir grejen med indie-film då. Alltså filmerna som går bra idag är ju inte den typen av film på bio. Nej. Uh, så det kanske blir att man får vänta på att den dyker upp på annat håll. Vad blev det Streaming? med den filmen vars trailer var bara fyra timmar? Någonting. Ja, jag tror att eh, den kommer väl att ha premiär i februari 2020 tror jag. Okej. Okay. Så eh, den var ju precis hur lång som. Var det 135 timmar eller något sånt där? <laughs> eh, och eh, den kommer då visas en gång. Liksom från start från punkt A till punkt B och sen kommer den att förstöras. Så ingen kommer att kunna se den i efterhand? när Man inte filmar in i biografen? Nej, exakt. Men det här är ju någon form av jävla konstnärsnisse som har något projekt. Ja, men det är väl klart det är. <laughs> ja. Och den ska väl till stora delar utspela sig på en strand, tror jag, där det pågår en massa olika saker. Så att det liksom mångt och mycket bara är liksom en scen egentligen som filmar. Och in, ingen kommer ju kunna se hela På något sätt Utan det får ju liksom man får väl gå dit och kolla i omgångar Och sen när jag sett tre timmar på den här Fan vad sekt. Ja, det skulle det nog vara Jag undrar om man får något underhållningsvärde Av att se den Ja, alltså det. Du kan, jag, jag tror kan jag väl säga Att man kan inte gå dit I tron om att man ska se en film Nej. Alltså det, det här är ju någonting helt annat. Det är väl inte meningen att man ska se den på det sättet. Men jag tänker tänk dig som att eh, Vatikanmuseet till exempel mm. det tog ju tre timmar att gå igenom. Och det, mot slutet där var man ju så mätt på allting att man knappt orkar ta in mer. Mm. Det känns som det kommer bli något liknande med den här. Alltså att man kommer gå dit det kanske räcker med 20 minuter. Ja. Och så har man bara visar, Ja ah, det här är ju oerhört fascinerande Kanske man kommer tycka Och sen, Men nu är jag klar, nu går jag härifrån Alltså hur mycket man kan ta in av en sån abstrakt eh, konstfilm liksom. Utan handling egentligen Ja jag vet inte men det är ju ett imponerande projekt Det får man ju säga Imponerande för att man orkar Ja, Och jag tror att det var tidigt 2020 När han skulle ha premiär i Stockholm så har man lite tid över så. Mm. kör. Kan man väl köra lite Candy Crush för att slå ihjäl lite tiden. Det ja, blir det tråkigt just det. Sen är det ju, vad hände med Kung Fury? Skulle den få en lång film till slut? Vad blir det med det? Vet du det? Nej, jag vet inte riktigt. För den kortfilmen var äh, ju jätteskoj ja. verkligen. Den såg jag ju tre fyra gånger eller någonting. Ja. Um, det har väl varit på Du vet ja. jag säger att det är helt klart att det är på G, men så börjar som det där på projekt dra ut lite på tiden. Mm, det tar ju tid såklart att en film. Ja, den men den finns ju på IMDb som Kung Fury 2 och faktiskt nu in post-production. Så det, ja, den kommer väl snart då, med andra ord. Okay. David Sandberg, ja. Som inte är skräck David Sandberg. Nej, det är helt absurt att det finns två... David Sandberg från Sverige som arbetar med film Och som dessutom har fått göra Hollywoodfilm Efter att ha gjort en kortfilm Efter att har gjort en kortfilm, ja Men eh, jag tror att du skulle kunna bli lite glad När man kollar det här Kung Fury vilken, Vem som spelar presidenten i den Det kan du nästan räkna ut Arnold Ja. <laughs> vad coolt Arnold, Michael Fassbender, Alexandra Shipp, David Hasselhoff, ja Och David Sandberg himself som Kung Fury förstås. Ja ja. Men eh, det kan väl bli kul jag ser, det står bara post-production Jag kan tyvärr inte se Vad den, den, den har för release date Det är inte så att det var någon som hade köpt rättigheterna Och sen så fanns den på IMDb Ungefär som den Castlevania-filmen som skulle göras mm -hmm. Som var baserad på trian Men som eh, man gjorde en serie av istället Ja, just det Den kom på Netflix va? Mm. Jag tror fan det är en tredje säsong på G nu Jag har ju inte fått tummen ur att se den för att jag har varit typ rädd Att det ska bli någon sån där Av det här I och med när de pratade om att filmen skulle komma mm. Så tänkte jag Ja fan, det är får man passa sig för Och sen när det kom som serie Så vågade jag inte titta heller Nej, Jag har sett ett avsnitt mm. e Tyckte det var ganska bra Men e Alltså du vet, jag har ju sagt Du har ju pratat gott om De här anime-serier mm. Men jag, det är, jag får lite svårt För att sätta mig och titta på det Jo, men jag tror uh, att det, det är nog en speciell grupp av uh, tråkiga nördar som gillar sånt Ja, men alltså det, jag, jag kan absolut inte säga att det vi har tittat på är dåligt Vi garvar ju som fan åt en sak Men så blir det liksom så här, ah, man kanske skulle skaffa någonting då Så börjar man på någon och så sa jag till ja, ah, Jag börjar småtitta lite på den här Ja, ah, vänta lite, då ska du se de här två först Liksom lite när man inte är så insatt Jag bara mm. tog någonting och tänkte, det här blir kul men så var det en uppföljare och en spin-off och hit och dit Och så liksom bara så här, man fan vilken jävla djungel det här var <laughs> Så liksom det blev såhär, jag har, skulle sätta mig in i det ordentligt Och det har jag inte orkat göra Ja, Erased finns ju på Netflix Den skulle jag ju faktiskt kunna rekommendera Även om man inte är inne på sådana tecknade serier och så För den tycker jag ändå har sina höjdpunkter mm. Som känns seriöst Ja så den, den skulle du nog kunna ta igenom Den är ju fruktansvärt hemsk Emellanåt också Ja, Och sånt är ju roligt det är, det... är det någonting som de är bra på när de gör Tecknade serier I, i Japan så är det fan ångest <laughs> Och sånt som gör att man får ångest mm. Det kan jag ändå säga så Att Många av de här det kan, Får du rätta mig om jag har fel Men många av de här Studio Ghibli-filmerna mm. Kan det räknas som anime ja. För där har jag ju tyckt att ganska många är bra Mm. Faktiskt, så det, någonting finns det där men de är ju väldigt speciella Studio Ghibli också, ja. det, det, det är ju Första klass mm. alltså. Men om någon gång om någonting får mig Att känna att De känns inte riktigt lika bananas Som många av de här serierna utan De känns liksom lite mer Nedtonade kanske i sin... Ja, det, det är ju inga absurda Karaktärer Nej. som gör helt störda Grejer, alltså mm. Så är det, de är ju riktigt skruvade en del Nog för att Spirited, Spirited Away till exempel är väl lite speciell Men den är ju inte som vissa saker som jag har sett ibland Där man liksom, det är robotar och det är tjejer som går på en high school Och det är som liksom jag blir bara så men vänta här nu lite Ja men <laughs> det, hinner... det är ju sånt återkommande tonåringar som kan fatta beslut som vuxna som har varit i krig i 20 år eller mm. Att de är 15 år och kan styra stora robotar och rädda världen. Det fattar man ju att det är helt orimligt. Ja, jo, men det, var inte, det, det är bara någonting med i själva intrigerna som jag liksom tappar bort mig. i. <laughs> ja, ja, men så kan det ju vara. Ja. För det var ju robotarna som var coolt. Det är, ja. det, det är det som är det emellan som jag bara satt så här typ. Uh, ja, nej, men sånt, sånt är inte alltid så jävla mm. roligt. Och så ska det vara något eh, snuskskämt som man känner bara är sunkigt. Mm. Men, men Det, blir det har jag ju, ju nämnt Tidigare tror jag, men den vi tittar på Första avsnittet av Den här som har varit med ett mostor uh, Cykelgäng ja ja, och great di, och och, ja Den garvar ju I som fan åt ja, Den är så jävla rolig den serien Men det är väl den han byter om till någon Ja han har ju en massa kostymer som han springer runt i Och håller på och masar mm. Men den, den är ju extremt kul mm. Tycker jag Som mm. gillar sånt där trams kan, sen vet jag inte om jag skulle rekommendera den till folk som gillar att kolla på Oscarfilm direkt Men den är ju absurd på så många sätt det går ja. Och sen är det klart att den har väl inte åldrats superbra alltid Men vissa grejer tycker jag fortfarande är helt hysteriskt roliga Och nu när jag själv jobbar som lärare så är det också vissa grejer man tänker att nej det där skulle aldrig gå Nej <laughs> det kan man väl lugnt säga Typ göra en German suplex på biträdande rektorn och ändå få jobb på den skolan tror jag inte funkar Tänk om du skulle göra det imorgon på vår bit <laughs> Och rektorn skulle se det och bara säga att det bara, Ja, men det, jag förstår varför du gjorde det. Det är helt lugnt. <laughs> I din känsla skulle du bara typ, se till att ungdomar inte gör en massa hyss. Ja. <laughs> uh, nu hamnar vi ju lite på anime. Mm. Ser du någon just nu? Kan jag väl bara slänga ur då? Jag kollar lite sporadiskt på det, jag tittar inte på det så ofta För jag och Evelina tittar ju på rätt mycket tillsammans så hon är ju inte ett skit intresserad av sånt Vilket jag förstår Ja Det är ändå en ganska smal liksom Genre av serier Men, men det är den med <skratt> Sakamoto Som jag nämnde förra veckan tror jag Ja den heter eh, mm. Sakamoto Nej det blir bara det, det lät, Du sa det så härligt för du harklade till dig lite. Ja, jag, satt, jag fick snus i halsen då därför. <laughs> Sakamoto. Jag har tagit en stor snus och det eh, fick det är lösnus också jag fick en lite i, ja, ja. i lungerna eller någonting. Jag förstår. Den, den, men den är ju extremt absurd. <laughs> Sen finns det en till som jag inte kommer ihåg vad den heter riktigt. Jag, jag vet vad den heter när jag ser den, om säger så, ja. den streamingtjänsten jag har för att se på detta. Då dyker det upp i min kö så tittar jag bara. Då är det det handlar om en tjej som sitter bredvid en kille i skolan. Det är alltid skolmiljö i sådana här. Va? Och avsnitten går ut på att han bara sitter och slår i tid genom att göra helt absurda saker på sin bänk. Mm -hmm. Första avsnittet så tror han gör någon form av Pythagoras Switch, eh, Domino med massa sudd och linjaler och skit. Okej. Okay. Sen är det väl något annat avsiktigt. Han göra någon vulkan eller vad fan det är. Så bara sitter det en massa dumheter och när läraren ropar på dem hon säger nej men det var inte jag. Det var och så tittar de hon på honom och ser helt tomt på bänken. Åh, oh, grymt. Det lät ju ändå jävligt spännande. <laughs> Att han gör alltså helt jävla saker. Mm. Ja, sånt gillar jag. Så jag ska kolla upp vad den heter. Jag har inte det i huvudet. Du, nu fick jag det här att han bara var borta, sa du. Men han är inte borta. Men nej. han har plockat undan alla grejer. Ja, ja, Okej. Okay. I alla fall så kommer du ihåg att jag skickade en bild till dig igår. Mm. Där det stod, jag säger på svenska, det stod på engelska. Men orsaken till att man alltid vaknar när man dör i en dröm, det är att hjärnan inte vet vad som händer efter döden. Ja. Jag kollade upp lite det här. Jag fick ju ångest. Ja, av nej, att tänka jag jag tittar lite på det. Här. Och upptäcker att det finns tydligen någon som är ny Folk forskar på det här på riktigt alltså. Så att man ofta eh, Vaknar till till exempel Om man kör bil Och nästan krockar mm. Så vaknar man också för att hjärnan Inte kan hantera Den situationen som uppstår För hur kommer det att gå det här nu då Det, det har jag ju aldrig varit med om Tänker hjärnan och så slår mm. den på något sånt där Som så gör att man vaknar mm. Så det bedrivs tydligen seriös forskning till detta jag har drömt en gång att jag har dött och blivit ett spöke. Ja, det var ju tufft. Ja, det var en jättekonstig dröm. Det var väldigt länge sedan. Och jag ska inte dra det nu. Men jag har gjort det en gång i alla fall. Men jag känner verkligen igen såna drömmar när man dör eller när mm. någonting händer. Att, Vaknar man. Ja, ja du, du får ju panik mm. såklart. Och det gör väl också att hjärnan aktiverar någon form av fight or flight mm. light som, gör så. <laughs> som när Flanders vaknar i ett Så det sa Simpsons <laughs> Wow! There's Homer, There's Homer. <laughs> Ja, han drömmer att han Ja, det här är ju bra podd Han drömmer att han klättrar upp i ett klocktorn Och ser Homer Simpson överallt Och säger There's Homer Simpson There's Homer There's Homer <laughs> Och sen kommer en brevbärare Och skjuter honom Och då vaknar <laughs> han så Wow! <laughs> Och jag har alltid tyckt att det låter väldigt väldigt roligt Ingen annan har tyckt att det är roligt Men så visar jag det för min poddkamrat här Och han tyckte också att det var roligt Och jag... att det var just wow! ja. så... Yes! Äntligen! Någon mer som tycker att det är kul Men det är ju kul Tycker man inte det? Man är ju en jävla tråkmonster Det är ju fel på mig Det är ju samma som Ironio och Raggen När de ligger på det där hotellrummet När de är på Mallorca Och de ringer den här... Heta linjen Eller den sexlinjen ja. säger Det är ett automatpök Det är roligt Men sen också att han sitter och trycker i sig Knäckebrömmen kan vi göra Ja <laughs> han, säger, han håller på att skita ner sig mm. Det man hör hur det kurrar till och bubblar i magen mm. Och så säger Ronny Får du ta ragge Ragge, vad fan är det Fan vad mätt jag är <laughs> Att ja, ordvalet är så jävla rätt. På ja. Fan, man är mätt. Huvudet till att bli riktigt sjuk och dålig i magen är att man är mätt. Jag tycker det är så jävla roligt. Det var hur många gånger såg vi det. Tio gånger minst ja, Och det var lika roligt varje gång Fan, vad mätt jag är Det var ju också sånt, så skulle jag visa Evelina Så alltså du måste säga, det här är så jävla roligt För hon har ju bajshumor Och tänker, ja men någon som blir lös i magen Och hon skrattade ju såklart och sa, Visst var det roligt? Nej, jag skrattar åt dig Det där var inte du dugg roligt Ja, förjävligt Jag installerade en hårdisk I min Playstation 2 häromdagen också Apropå att bli jävligt mätt Nej, Snygg segway mm. Och fan vad skönt det är För det är att jag har En sån liten Slimmad PS2 Nej. Den laserkretsen har ju Gått åt helvete Trots att den är chippad Och det är en version 12 De är kända för att lasern typ Brinner upp ungefär men så är det ju ett chip tillsammans med chipet som ska förhindra att saker bränns vilket gör att det är bara DVD-funktionen som inte funkar men jag kan fortfarande läsa CD med den PlayStation. Okay. Och sen har jag en slimmad silver som funkar ganska bra men nu börjar den bli lite kinkig med vissa mm. repiga skivor. Ja, en oerhört korkad fråga nu. Mm. Ligger spelen på Playstation 2 också på DVD-ROM? Ja. ja, bra. det gör de. Sen har jag en, Nej, jag, det var bara att du sa: Du kan fortfarande spela. DVD, inte spela dvd sju men fortfarande spela CD. Så jag mm. tänkte ifall det var något specialformat just för spel. Det var därför jag. Nej, det, det ja. är DVD. Ja, bra. Eller vissa spel, gamla spel i alla fall finns på CD också. Mm. Sen har jag en tjock svart PS2 som är chippad för att jag har ju några amerikanska liksom, importer som jag vill kunna spela. Och den funkade lite kinkigt i början, sen uppdaterade jag nu vägrar den läsa skivor överhuvudtaget. Ah, fan vad tråkigt. Sen har jag ju, köpte jag ju en silvrig PS2 om det var förra sommaren. Mm. För där finns det en, där finns en slim och så finns, finns det inte en supersuperslim också. Mm. Eller finns det, det olika P versioner? av PS3 som är superslim, tror jag. Okej, okay, jag trodde det fanns en ännu mindre Playstation 2 också. Nej, alltså nej. den släpptes ju först i den tjocka varianten. Mm. Sen kom det en slim. Ja. Sen kom det en ny version av slim som, var, som halva är blank. Aha, ah, ja, okej. Okay. Medan eh, den vanliga slim kanske bara har en liten eh, rand som är blank. Mm. Bredvid CD-luckan eller eh, skivluckan. Ja, okej. Okay. Ah, nu har jag också Fredrik Kellerman i Lancers gamla PS4 Slim och då tänkte jag, men det är kanske är en version 12 som jag kan byta ut lasern på så läste jag på nätet att nej, den kommer att brännas jävligt fort även om lasern är ny. Mm. Så det var ju kört. Och så har jag då min silveriga Playstation 2 som funkar bra ja. och då tänkte jag väl att, ja men det ska väl fan till att den lägger av snart också så då ska jag få en hårddisk. Genom att det är ganska roligt. så Först så köper man ju en sån nätverksadapter. Ja. Så att man kan ta sig ut på internet med PlayStation 2. Nu finns nog internetsupporten kvar. De servrarna är ju nere sedan länge. Men vissa spel hade internetsupport med att du kunde ladda hem eh, typ nya kamouflagefärger till och med och 3 och sådana här grejer. Ett mm. sånt. Eh, Final Fantasy 11 tror jag man kunde spela. Men för att spela Final Fantasy 11 behövde man en hårdisk. Så den har ju stöd för hårddisk. Mm. Så då hittade jag en gammal extern hårddisk i förrådet när vi rensade där i helgen. Och plockade loss plasten och där var en SATA-disk och den nätverksadaptern jag köpte har stöd för SATA. Den mm. är alltså inte original. Och lyckades efter ungefär 5-6 timmars krångel att få igång allt det här. Och har nu börjat spela över mina, mina DVD-er till hårdisken istället. Så att jag kan börja spela till exempel mina amerikanska importer någon jävla gång. Sånt där. Det är skönt för jag har ju de som är den hyllan där i bara några stycken. Jag har ju i stort sett alla mina spel i två garderober. Just det, det var ju när, va? när jag fick en förfrågan på ett Instagram-konto. Men du kan skicka en liten bild på din samling. Så kan vi skriva lite några rader om... Om dig och din samling så, ja den är ju inte jätterolig att se på. Det är lite av de nintendo spelen jag har som hör i hyllan det är det jag har framme. Uh -huh. Sen är allting inpackat, en in absurdum i garderoberna här som vi sitter bredvid. Två garderober plus en jävla massa lådor i förrådet såg jag nu när jag var där nere. Ja. Uh -huh. <laughs> Så då tänker jag att när man har så jävla många skivbaserade grejer och en spelenhet som inte kan läsa skivor efter en viss tid då tänker jag väl att du lägger in allting på hårddisk även om man måste använda sig av fullmetoder. Men jag vill kunna spela mina gamla spel. Mm. Sen är det ju såklart, det tar ju 40 minuter att läsa av en DVD till hårddisken. Ja, det tar ju sin del tid då, förstår ja, jag. Så jag fick ju lägga över dem till datorn med ett sånt program. Så mm. att de läggs, alltså som vanliga CD-, ISO-filer och ja, lägger Just det. Och det funkar bra. Så det känns gött och laddningstiden är ju bra jävla mycket bättre. På är vårdisk. det Daemon Tools eller vad heter det? Nej, eh, mm. jag tror det heter IMG Burn. Bara, okay. Som funkar bra om man behöver göra kopior på mm. sina original förstås. Eller om man hittar Resident Evil 1.5 som aldrig släpptes men som har läckt. Och vill mm. testa det, det gjorde jag. Ja, hur var det då? Mm, sjukt ofärdigt. <laughs> ja. Ska väl tilläggas. Men jag tror att det är såna här entusiaster som har ändå... Om de har kodat och fixat så att man i alla fall kan springa runt i de här olika rummen. Och sen om de har lagt in lite collision detection så att man inte springer ut ur skärmen och sånt där. Mm. Vilka miljöer som hade kunnat finnas i spelet. Och... Det som de gjorde med den första versionen av Resident Evil 2 som kallas för 1,5 är ju att det ser ju mer ut som ett polishus. Okej. Okay. Ungefär så som man tänker sig i en amerikansk serie. Grott, ganska trist och sådana där grejer. Sen är det en sån här Dawn of the Dead-scen ungefär i spelet. Eller ska väl kanske ha varit. Du vet, när de har en jättestor öppning till ett köpcentrum. Ja. Och när man stänger så... Att det är typ som någon ribbad grej. Ah, ja. som stänger skiten med sig eller en massa zombier utanför och mm. försöker ta tag i en. Men som är i den färdiga versionen av tvåan är att de sticker in händerna genom fönster istället. Mm. I det här polishuset som känns mer som en herrgård än ett polishus. <laughs> just det. Så det var ganska kul att få se de här ställena. Eller hur man möter polischefen. Så som de har tänkt från början att han ligger skadad på en soffa. Än att han sitter i en stol på sitt kontor med en död tjej framför sig. Ja, <laughs> oh. så att jag, Lite så sörjer jag det som hade kunnat vara samtidigt som jag är helt övertygad om att hade de släppt Resident Evil 1,5 som tvåan så hade det inte varit i närheten av så bra som tvåan mm. blev. Okay. Och då hade vi inte dessutom haft den fantastiska remaken som kom som är en av mina contenders till årets spel. Ja, det förstår jag. Att det är Så Så då kan det vara skönt att ha en hårddisk till PS2 Så att man kan bara få in alla skivor där så slipper jag leta runt i garderoben efter skivor Utan då ligger de på en hårddisk istället mm. Kan man ha synpunkter på det om man vill Men så gör jag för att spara på laser Och inte behöva köpa Ja, det är helt okej okay, tycker jag Min att... sjunde ps 2 konsol ja, Som du sa att du, du har dina gamla spel Och du vill kunna spela dina gamla spel Ja och är det här ett smidigt sätt, även om det tar sin lilla tid, så tycker jag att det är inte är mer än rätt att köra på det. Det finns ju alltid någon jävel som säger du kan ju köra emulerat på datorn, du kan ju köra skivorna från datorn till och med. Mm. Förvisso. Jag vill inte spela på en dator, jag vill spela på min Playstation 2 ja. när jag har köpt den. Hur blir det med lag? skulle jag på säga? Ja, du vet vad jag menar. När man kör från hårdisk? Ja, ja ingenting. Nej, okej. Okay. Det kör ju ändå på originalhårdvaran. Ja. Alltså informationen som kommer från skivan till flashminnet eller vad det nu kan vara som sparar informationen som man laddar från skivan. Det laddas ju bra jävla mycket snabbare från hårddisken istället. Bra. Ja, du sa någonting om det, var att landningstiderna var oerhört mycket bättre. Mm. Mm. Det men det är häftigt. Ja, det, är det men det märker man ju också när man spelar spel på PS4 och sånt idag. Det är att man installerar ju spelen först. Ja. Även om du har dem på skiva, och sen kanske man läser av på skivan, vad fan vet jag, var man är någonstans kanske. Mm. Men det minskar ju laddningstiden avsevärt. Ja. Eller ibland så fungerar ju skivan bara som en startup om man säger så. Mm. Starta spelet med skivan, sen kan du ju teorin bara ta ut den egentligen. Ja, det var samma när jag installerade en hårdisk. Eller hårdisk. Jag bytte ut min 90 megabyte hårdisk till, till ett kompakt flashkort i min Amiga. Och jag kan ju säga att det går ju bra mycket snabbare än att ladda med disketter. <laughs> ja, fy fan. Det går ju så snabbt att en del spel blir osynkade. Ja, det är bara en sån sak. Så det kan jag väl definitivt också rekommendera om man har en Amiga hemma och disketter kukar ur till slut. Ja, visst är det så. Och det, det finns en... eller det Amiga sån här floppy disk mm. mm. 3,5-tums disketter är det ju. Ja. Inte de, vad är 5,25 eller vad är de... Gamla som egentligen är floppy disks. Nej, nej. De som är... Som verkligen går att böja, om man säger mm. så. Som är mjuka i... Ja, precis. Ja. Jag tror eh, en som min syster bodde ihop med en gång i tiden hade en Commodore 128 med okay. en ja. Det är svinstora disketter som man <laughs> sätter i och så stänger man för lite grann med en liten switch. Ja. <laughs> Eller så att man kassettband. Ja, Tänk när jag berättade för en lärare en gång när jag gick på högstadiet att eh, jag aldrig hade installerat spel från diskett på min PC. För det var ju nästan allting jag köpte då var ju på CD-ROM naturligtvis. Och han började för fan, tänk vilken stor grej det var när vi hade datorer på den tiden, när man gick på sådana här möten med andra entusiaster och bara kopierade. Han hade med sig 20 tomma disketter. Ja, copy partis. Nu och... låter det som att jag är nostalgisk. Jag har aldrig varit på någonting. Men... Ja. Jag hade gärna velat åka tillbaka i till tiden och besöka ett sånt. Ja, det hade nog varit fascinerande. Vad är det här under? En tv? Nej, det är en pall. Jaha. Som jag har när jag ska upp till mina Playstation 2-sjuvar. Ja, ah, okej. Okay. Jag bara slog i benet i någonting så jag mm. att jag inte har sundat någonting här. Nej, tv är borta. Ja. Bra. <laughs> <laughs> ja. Att det bara var en pall alltså. Så ja. Ja. ja, nej. Men hade det varit en tv så hade jag inte gjort någonting för den skulle jag ju inte ha. Mm. Slängt in den i en öppen eld och att bilder och det exploderade Ja, men du var inne på Copy Party som <laughs> Ja, har ja. Och han bara blev så oerhört fascinerad Över det här att vet, När man säger någonting och Man får ett väldigt, väldigt ärligt Va? Mm. <laughs> Stor förvåning i det där Och han bara säger Jag har aldrig installerat spel från disketter Va? Jag tror vad han såg framför sig hur gammal han var Ungefär Men hur gammal var du när ni fick första datorn Alltså överhuvudtaget dator Inte eh, Windows-PC Nej det var en Windows-PC faktiskt 1997 skulle jag tro så 10 ah, okay. år mm. Och det, alltså, det var ju naturligtvis en lite sån Diskettstation men det var ju mycket att man Sparade lite bilder Eller om man skrev något i ett dokument Till exempel sånt där sparade ja, jag Dåtidens motsvarighet till USB-sticka Ungefär så ja men tänk att det var också fascinerande att Det var kul att hämta coola bilder Från nätet mm. För att spara på en diskett <laughs> Ja, eller spara på datorn Eller spara på ha datorn som, ha som en samling Ja, och det var ju, det, då blir den här känslan Den som han antagligen kände då Hur mycket det är som har hänt mm. Jag vet att det är eh, Filip Hammar berättade en historia en gång Om det här Att han var kom. Hemma hos en polare som var väldigt tidig med internet mm. Så startade han upp datorn där Och så var det eh, en bild på New York på skrivbordet ja. Och så sa kompisen jättestolt till honom Och Filip sa, jag fattar ju inte någonting Att ja, det är New York Jag har hämtat den bilden på nätet Men det var ju också en sån supergrej Man, var, man kände sig ju ascool När man hade hittat en bild på internet Och la som bakgrund på sin Windows-dator mm. Istället för den här... Då. Turkosa bakgrund ja. Eller människor som uh, La en bild som bakgrund Och valde att ha Så att det var många små bilder mm. som, de, som de täckte liksom hela skärmen inte, ja. inte en lite större i mitten Eller en stor över hela utan jättemånga små Av ja, det, samma det var, exemplar som så låg upplös, upplösning ja. På dem så att det, det Kunde inte sträcka ut när det såg ut som fan Ja, <laughs> ja Fy fan vet du Ja, men det har ju hänt sjukt mycket sånt dess. Ja. Jag har däremot installerat spel från Diskett flera gånger. Ja, men eh, ni hade lite datorer innan PC också var hemma. Ja, alltså så vitt jag vet har vi alltid haft en datorpappa. Det är ju som sagt Commodore VIC-20. Mm. Sen skaffade ju min bror Commodore Amiga 500. Sen har vi väl haft någon Commodore 64 alltså på lån någon gång. så. Men det är inte någonting jag har något vidare minne av. Så jag har inget... Jag känner ingen vidare nostalgi för Gommador 64 om jag säger så. Kanske om jag skulle spela något Vic-20-spel som jag kan komma ihåg från den tiden när jag var jävligt liten. Oh. Det enda jag kommer ihåg som jag spelade på Vic-20 var ett Katt och spel som var ungefär som Pac-Man. Ja, ah, okej. Okay. Mer än så kommer jag inte ihåg av det spelet. Mm. Men jag, vet jag känns som det, det finns... finns några sådana olika Pac-Man-versioner. Det finns något som heter Taxman också. Mm. Som också är en sån Pac-Man-klon. Mm. Som bara släpptes i Europa. ja. Och till Apple-datorer, om jag inte minns helt fel. Ja, det är möjligt att det är så. Så det, vi har ju alltid haft någon form av dator. Och eh, sen köpte min bror Amiga 1200. Den vet att han installerade spel från diskett till hårddisk. 500 hade vi ingen hårddisk. Då fick man eh, ladda allt från disketter. Till och med operativsystemet kunde man bota från en diskett. Om man ville typ skriva saker eller... Och sen när du tog ur disketten och startade om datorn så fanns det inget operativsystem. <laughs> Nej. För att det fanns ingen hårddisk att installera det på. Nej, just det. Men det jag minns mest av att installera spel från diskett det var ju, då fanns det ju då var det när du startade en dator så startade du redan i DOS. Mm. Och för er kids, om det nu är kids som lyssnar på våran podd DOS är det som idag heter kommandotolken. Ja. Fast det var där du startade när du fick datorn och då står det c kolon och ingenting mer och då fick du skriva det in i mappar och sånt. Mm. Eller så skrev man WIN, då startade man Windows om det fanns installerat på datorn och då hette det Windows 3.1. Ja, vi fandde Windows. Och sen var det Windows 95 efter det, va? Mm. Mm. Men skulle man spela spel, då startade man ju inte de från Windows. Då fick du ju stänga ner Windows. Gå in i någon form av startmeny och avsluta. Ja. Och så fick du gå in på DOS och skriva cd-spel och så öppnar man spelmappen och sen skriver man kanske cd -T -T, och sen skriver man bara r o -T -T. X, och så startar du Rise of the Triads, något annat tufft FPS som fanns på den tiden. Men skulle man installera disketter, det kommer jag inte ihåg det tror jag vi gjorde på Kommando och då är det ju att du startar DOS sätter i en disket och sen ska du skriva in och Kommando typ kopiera från den här A-kolon heter den väl när det är diskett. Mm. Och så kopierade den och sen fick man ta ur disketten, sätta in nästa diskett och så fortsatte det och sen tog man ur disketten, satte in nästa disket, Det kunde vara 20 disketter eller någonting. Ja oh, fy fan, vad hemskt. Men jävla massa grejer på som man ville kopiera över, piratspel och mm. sånt där. Doom tror jag också var så när man fick fördela på två disketter eller någonting. <laughs> och så fick man hålla på så eller ja, jag har fått med lite nya disketter. Okej, okay, nu kan vi lägga in dem på datorn. Ja, och den vanliga då, disketten, eh, hur stort utrymme hade den? Kommer du ihåg det på en rak 1,5 megabyte eller någonting? Ja, fy fan var lite. Mm. Nu kanske någon säger till mig, nej det var inte så mycket som 1,5 megabyte. Det var lite, lite mindre, typ mm. 1,3 eller någonting. Mm. Men om man formaterade disketterna i en sån här diskettstation till Super Nintendo så kunde man formatera dem till upp till 1,5 megabyte. Ja, tufft. Mm. Det var märkligt att man inte fick göra det någon Windows. Ja, Men det ja. jag brukade jag göra när jag skulle lägga in Super Nintendo-spel på diskett till sån här kopi diskettstationer. Super Wildcard hette den jag hade. Då brukade jag alltid formatera dem i Super Wildcard så att jag fick plats med Tre spel på 500 kilobyte. <laughs> ja, vet du vad jag använde disketter till då? Jag måste ju ha varit... Eller använde. Jag gjorde det en gång då. Jag vill ju säga pornografi, men jag antar att det inte är det. Nej, det säga. är inte pornografi. Utan jag... Eh, var, jag hade inte haft dator sådär jättelänge. Så jag kanske var tio år då, säger vi. Mm. Och så hade jag... Eh, det jag tyckte det var så häftigt med disketter. Och farsan hade skaffat en sån här liten låda. Man kunde flippa upp och bläddra bland disketterna så här. En stor eller liten? Liten Jag har en sån liten blå Ja, tufft jag Fick den av min bror, han hade hittat den och de frågade mig om jag ville ha den jag bara, Ja, för helvete Ja, det är lite tufft Men i alla fall så eh, Hade jag någon då bestämt mig för att jag Öppnade ett Word-dokument mm. Och så gjorde jag en lista På de fem snyggaste tjejerna i klassen <laughs> Och sparade detta Jävla dokument På en diskett <laughs> När man är tio år så är det rätt oskyldigt att göra så. Ja. Och jag tror att jag till och med skrev vad det var på disketten på den där lilla etiketten. Nej. Jo. <laughs> den ligger nog där hemma någonstans. Men vad, vad minns du vad du skulle ha den här disketten till? Nej, men det är det som är så absurda. Det var ju mer att använda disketten till någonting, typ. Mm. Och spara det jävla Word-dokumentet för att ha till någonting så man har väl aldrig öppna mer igen. Det, det är kul att använda saker för att det går ungefär. Ja, ungefär så. så var det. Det här kanske vi kanske hade haft dator i en månad, två månader. Så mm. det var ju verkligen så där nyhetens behag. Ja. Jag klandrar det absolut inte. Mm. Det är ju sånt det gjorde man väl ändå när man gick på mellan och hög, högstadiet på mellanstadie i alla fall. Mm. Att man topprankade om det var kompisar eller tjejer man tyckte var snygga eller de som var duktigast på vissa sporter eller sånt där Sånt gjorde man väl i såna här små böcker mm. Det här tror jag också att jag har sagt förut Men nu är vi ändå är inne på så här Jag vet fortfarande bara det första jag sökte på På internet är Skolflickor, jättepattar och ja. annarfäst Nej det, det är så roligt Det var det inte Det är så jävla rolig Det var Michael Jordan Ja, och så vill man ha bilder på någon som man tycker är cool Ja Mm jag säga, det, var, det var inte jag som hade in internet då än. Så, um, men det var en kompis. Och så det här är internet. Och så visade han så här, så här kan du skriva in precis vad du vill. Mm. Och jag var, Michael Jordan. Och så kunde man få upp en liten bild kanske. Mm. Ja. Jag, jag vet inte om det här... Jo, det här måste vara bland det absolut första första gången som jag använder internet. Det var efter skolan så gick vi till en... Kompis pappas jobb Han För hans jobb låg väldigt nära skolan Södra skolan I Åmån för övrigt Och så gick vi in där Och frågade om vi fick låna En dator bara några sekunder Det brukar vi få sådär De hade ju skrivare också sånt Så skrev man Amiga Mellanslag Plus mellanslag fusk <laughs> Ja så fick man, eller några lister med fusk, och så kollar man upp en del spel. Åh, är det här en kod i det här spelet? Så kollar man, okej, okay, James Pond 2, codename Robocod. Mm. Skriv A Little Mermaid, eller The Little Mermaid. Så kan du trycka på en massa knappar, och så får du flygplan, eller odödlighet, eller sådana där saker. Och det var ju helt fantastiskt, och man bara behövde inte gå och springa runt och leta i gamla tidningar, eller sånt där. Eller... Jag hade en diskett till Amiga med en lista med massa fusk, men det var inte alla spel där. Ah. Och så de spel det inte fanns fusk till, så fick man gå in och kolla, och sen kunde man säga, åh det fanns fusk till Chaos Engine. Det finns en kod som man får börja med en jävla massa pengar. Mm. Sånt eh, var nog det allra första jag använde internet till. Oh. Ja. Gott. Sen hittade man aftonbladets Java-chatt, eller chatt. Och fan hette det. Everyday hade en Java-chatt som man ah, kunde hänga på. Mm. Spray fanns ju också Ja, just det där fanns massa olika ställen att chatta på med folk Jag kommer också ihåg en historien När en kille som heter Oskar Teng Lånade datoren Datorn i rasthallen på Dalängsskolan Och på skämt Skrev in i sökfältet så här. Kolla här, shit city <laughs> Och en annan snubbe som heter QN Typ kastade sig fem meter därifrån Och träffade Enter-tangenten Så han gå in på det här på riktigt Den vill man inte Ha i sökhistoriken Shit City, men det var ju känd Kändsidan. tidigt som folk sa skojade. Om. Ja, det här måste ju vara 2001 kanske. Då var det en stor. shitcity.com. När jag gick på Geus. Den kan ju inte finnas längre. Jag tänker inte undersöka saker. Nej. Men det fanns ju sådana också. Du vet, sådana här sidor som hade ganska oskyldiga namn. Men sidan var bara en snuskig bild. Okej. Okay. En av dem som en klassik var ju Lemon Party <laughs> Ja Som föreställde tre gamla män Som sög av varandra i en trappa <laughs> Alltså fan Kan man minnas allt det här Och veta mm. precis vad andra menar Sen fanns ju Blueberry, Blueberry Pancake Var det en som hette också Mhm. Mm jag ja, det säga, känner jag, också jag kan igen. säga att det var en könsdel som såg ut som blåbärspankaka. Det var ingen vacker syn Nej, det förstår jag Och sen fanns ju special fried rice Ja Nu har du googlat det, är det väl. Ja. <laughs> Men sen var det när jag gick på folkhögskola Så blev jag kompis med en där tidigt Och så var vi i det här lilla gymmet som fanns Bredvid gymnastiksalen där och uh, han, han var liksom, jag upplevde honom som en här väldigt beskedlig och ordentlig person som spenderade mestadels av sin tid att sitta och öva gitarr och musikteori på sitt rum mm. och uh, kanske inte hade varit hemifrån så mycket. Jättetrevlig kille. Och out of nowhere så säger jag, jag Jag kan ha lagt en brakare och sagt att den var röten. ja. Och då säger han: apropå ruttet. Han har varit inne på rotten någon <laughs> gång. <laughs> och så börjar han och garbats och säger: Shit City! <laughs> och börjar garva. Och då, <laughs> då blev jag chockad. Ja. Så, Shit City måste ju ha spridit sig ja, bland den, ungdomar. Ja, det var det. Men det, det fanns ju, jag vet att jag har massor med sådana där hemsidor. Gore Gallery och Rotten kommer in. Mm. Hej, Hopsan. Har jag hört talas om en hemsida som heter också. Exit.nu var ju också en sån ja. sida. Precis. Och sen var det också de här, vet jag inte, roligt.roligt.nu. Jag vet inte om du känner igen den. Nej. Massor sån där olika små korta filmer med flashspel eller andra sådana saker som också fanns. Jag var inne på Newgrounds och spelade sånt. Mm det fanns det även ett där man kunde, där det var en groda som var i en mixer och så kunde man starta den här mixen och på högsta hastigheten så blir det bara småbitar kvar av den. Det fanns många sådana roliga spel. Ja, och tre sätt man kunde döda Bill Gates på fanns också. Ja, de där ja. Det, ja, där minns jag bara en där det var ass-drilling. <laughs> Då kom det upp en, en slagbord som man fick i röven så, så sprutade blod åt alla halvning. Flash spelar ju för fanet. Sånt ämne vi borde komma in på någon gång. Ja. För det var ju en sån fantastisk grej där. Det var ju tidigt 2000-tal då jag upptäckte de flesta. När man brukar kolla på flash-animationer på Ja, det, det, här det här var ju mer en animation. Som säger, How do you want to kill, kill Bill Gates? Och så valde man ja, oh, Ling och så start. Och så spelades det här upp. Så det var inte ett <laughs> spel i den bemärkelsen då. Men interaktivt i alla fall. Ja. Ja, det fanns ju ett Där Britney Spears var i huvudrollen nu Kan vi lämna det där? Ja, det kan vi göra Som jag tyckte var kul då Men då är det var ju sånt vi satt och gjorde på datalektionerna på högstadiet Eller så kunde man också Infektera datorerna med virus Genom att spela genom Dan Dolme En gång innan man gick hem från skolan <laughs> Dan Dolme <laughs> Det är jävla namnet alltså vi pratade om det i podden för något år sedan Ja Jag kommer ihåg att eh, efter att vi hade pratat Så laddade jag hem det och körde igenom det <laughs> Ja man kan fuska sig där med hoppet va mm. För att ta sig upp på vissa Det kanske man kan ja, jag tror att man Om man pissar så kan man hoppa i pisset <laughs> För då tror spelet att det är en plattform Ja ah, okej okay. Lite som när det här fusk går att hoppa Det visste jag faktiskt inte men för, men för det första så är Dan tycker jag är ett jävligt roligt namn Ja, ja man, för det går att säga många saker Som äh, gamla Robinson-karaktären Dan som farsan så fort han sa var i bild Dan the man! Mm -hmm. Det låter bra, men Dan Dolme <laughs> Ett av mina första Internet-nicknames, det som jag kom på När jag var 11 12 år och skulle spela Starcraft När det fortfarande var hyfsat nytt mm. Då kallade jag Min... Eh, vad är använd, användarfil till Starcraft döpte till Dan Knarkoman Dan Knarkoman, ja Det förekommer ju fortfarande någonstans va Jag använder det på Playstation Network Så var det Dan Knarkoman mm. Mm, Så det kom jag på när jag var 11 eller 12 år eller sånt där mm. <laughs> Men det här fan, vilka roliga historier som man får så här, i huvudet, så här gamla internethistorier. historier men just det här med flash-spel var ju svinkoolt. Ja. Nu jag tänker jag efter. Alltså de tidiga spelen när folk började... Det var ju mest sådana peka-klicka-aktiga spel. Sen kanske det fanns något enstaka spel du kunde styra med piltangenterna. Men bara den här grejen med att du kunde spela spel över internet. sådär. Då. Känns som att det var hur high-tech som helst. Idag kan du ju för fan spela Playstation-spel på en Google chrome Ja. Om du går in på den här Archives-sidan ja, Så kan du ju streama Playstation 1-spel och sånt där. Ja, det... det är ju inte lagligt men det går mm. Eller så var det Någon sida som hade typ Alla Amiga-spel mm. Som du också bara kunde spela direkt i webbläsaren Ja, apropå direkt i webbläsaren Så Google Stadia Kommer ju Ja, imorgon är en vecka, 22 november Du har beställt den va? Nej du gjorde aldrig det Jag ångrade mig och sa nej tack mm. ja, Det kändes inte helt rätt Nej, jag tyckte alltså när, Jag tänkte att det skulle vara som Netflix-tjänst för spel mm. Men när det visas sig att man måste köpa spelen först Och sen spela dem streamat Ja, det är lite både och tror jag okay. Så Att du kan välja hur du vill göra Så det är både som Netflix Och att du kanske köper Om mm. du vill äga det för att jag är inte helt emot idén Eller jag har ingenting mot Google Stadia eller så, Nej, men Jag vill det är en... nog fan låta den få finnas På marknaden ett tag innan så det, jag, jag tror att han eh, till release Kommer att ha tolv spel mm. Så det är ju ja, Bland annat då Red Dead Redemption Och Destiny 2 så det är ju ganska, Och Borderlands 3 också Så det är ganska stora titlar ändå mm. Så återstår att se hur väl det kommer att fungera Ja för funkar det bra så kan jag ju tänka mig Kanske att ha den till stora tv Ut i vardagsrummet mm. I så fall ja. och ha PlayStation 4 och sånt där till plasma Tv här inne. Mm. Jag tycker Plasma TV är fortfarande sjukt bra att spela spel på. För uppdateringen på dem är ju kanon. Mm. Sen är det ju många som säger att det är lättare, eller ja, det är ju lättare att det bränner fast i en plasmaskärm. Men mm. det har du aldrig haft något problem med. Förstå? Nu har jag haft när i tio år och har ju haft eh, spel som har sådana små menyer i hörnet och sånt där utan att det har varit några problem. Ja. Eller Lämnat den på i flera timmar Utan att göra någonting och det, inte... det här är ju en ganska sen plasma-tv ja. Det var väl tidigare när de var nya När platt-tv var ett nytt begrepp Som det brände fast och hade sig mm. Det hade varit kul Om man hade kollat på här snuskiga lemon party -sider på tvn då, det ja, Jävlar vad sjukt det hade varit <laughs> Vad har hänt med tvn? Ja, jo, har varit ute på Shit City <laughs> Och glömde stänga av tvn ja. Så nu är bilden fastbränd i skärmen Åh, fan. Oj, oj, oj, oj Så från disketter till det här Men han Det som jag tänker mest Som nu när vi, vi pratade om det här med datorer Hur coolt jag tyckte det var att Se CD-skivor i något annat sammanhang Än i en stereo Ja men allra första gången som jag såg liksom en CD-ROM i en dator IRL och tänkte liksom, jävlar vad coolt. Mm. För man får ju ändå tänka det, från 1,3 megabyte eller vad fan det nu är som man var van med på en diskett ja. till en CD-skiva som funkar på samma sätt i en dator fast det är vadå, 695 megabyte. Ja. Det är ju helt sanslöst vad mycket skit man kunde få plats på en CD. Mm. Då. Filerna var ju inte jättestora. Hur stort var dom 6 megabyte eller ja, du ser. Och det var ju, Du kunde få plats med eh, nästan 120 dom eller någonting i, på en CD-skiva. Mm. Och jag blev besviken ändå första gången. För eh, när vi skulle sitta vid den här datorn och lilla lite spel och eh, sätta i en skiva, då var det en musikskiva. Och då tänkte jag, fan är, är CD-ROM till datorn, en CD-spelare? Måste man köpa någon så här specialvariant för att kunna spela spel på CD-ROM? Ja, nej. Nej, så var det ju faktiskt inte. Utan den kunde göra allt. Ja, det är fascinerande. För att inte tala på när jag såg en Playstation för första gången. <laughs> Ja. Och den kunde spela musikskivor ja. Och bara såhär, va den här kan ju göra allt Den här lilla maskinen kan göra allt Ja men det kunde den ju faktiskt Ja du kan spela spel som är i fucking 3D Och du kan lyssna på musik i den ja. Och ja, på sent 90-tal så var det allt mm. Allt som betyder någonting TV-spel och eh, intresset för musik Börjar ju komma där någonstans ja. också samma här så då var jag mäkta imponerad mm. Det är någon när jag hade Hammerfall, Renegade Vad gällande den kom När och, gick på voxpop vi Och spelade Golden Eye Typ På Nintendo 64 visserligen men ändå Ja men ett spelintresse fanns ju Definitivt det... tillsammans med musiken Ja men visst fan var det någonting Golden Eye var ju lite tidigare för sig en Renegade, jag hade den, det, men ändå. Ja, men det är inte så många år. När kom GoldenEye i 97-98. Ja, det är någonstans. Men det här är ju fan också ett sånt samtalsämne som man skulle kunna reflektera kring vilka spel man lyssnade eller spelade medan man lyssnade på vissa plattor. <laughs> ja. För jag kan tänka på det fortfarande när jag spelar till exempel, det händer inte efter ofta, men när jag väl gör det, när jag spelar Vandal Hearts 2 till Playstation så tänker jag alltid på skivan... Eh, New Order med Testament Aha, okay. Deras andra platta ja. Den lyssnade jag så jävla mycket på När jag spelade Vandal Arts mm. eh, Jag lyssnade rätt mycket På plattor när jag spelade FIFA På dator mm. eh, då, det, då var det mycket power metal Som gällde när jag gillade några Edgar-plattor Och en skiva med en grupp som heter Elven King som jag lyssnade på mycket mm. Så det var ju det som gällde då Jag lyssnade Eller Vi Majesty jag h THU. Mm Sen lyssnade jag på Meshugga när jag körde igenom första Zelda en gång. <laughs> Oj. <laughs> jag menar Elven King och Edguy och Blind Guardian och sånt. Det kanske hade funkat bättre ihop med Zelda. Om man ska <laughs> tänka att musik som passar bra ihop med spel. Men jag tänker ju på Meshugga ibland när jag är inne i femmans borg på Zelda. Mm -hmm. Då körde jag det på emulator. Är det, så... Vad är den heter? Hatebreed? Maskin? Nej. Vad heter deras låt? Ja, ja, den låten lyssnade jag faktiskt väldigt mycket på. Vad är den heter? Future Breed Machine. Future Breed Machine, ja. Ja, ja det är ju en klassiker, den låten. Mm. Den lyssnade jag jättemycket på på repeat när jag spelade Zelda. Var du med den gången på Metal Town när han blev förbannad, sångaren i en Mm, det var jag. När Det hade, De... varit, hade varit lite segt, skulle man väl kunna säga. Mm. Och jag satt ju där som ett fån själv, så jag ska inte säga någonting, men tidigt på dagen, tråkig tid att spela för mässhugga, tänker jag. Mm. Och Mäshugg. Ja, men många som vill Kan jag tänka mig, höra Future Breed Machine Ja, och den brukar ligga sist mm. Och sångarna säger, ja, vill ni höra den här låten nu då? Och alla var för första gången Typ, nej, det kan ni glömma <laughs> Så vi kan bara av <laughs> Men var det den gången kanske För att 20 spelade ju väldigt mycket på festival Och kunde spela en mm. festival flera år ja, jag, vet, jag har sett dem göra så en gång i alla fall ja, det, För det kan vara den gången på Metal Town i Göteborg För jag vet att efter med 20 spelade ju Korn Ja, just det Och eh, när Korn hade spelat Den låten jag ville höra med dem mm. Då gick ju jag in i tältet och kollade på Wetain ja. jag ihåg. Och jag hade tänkt att göra precis samma sak Men jag tyckte Korn var så jävla bra Den kvällen så jag vill inte gå därifrån De var faktiskt jävligt bra men de körde ju Freak on a Leash ganska snabbt Det är mm. den låten jag gillar med dem Sen ja. Korn är sånt band jag skulle vilja gilla mm. Fast det Trycker inte på några knappar Det är samma som med Slipknot är också ett band som jag jättegärna vill gilla För de är ju jävligt grymma på att spela ja. Men låtarna trycker inte riktigt på några knappar Så är det lite för Korn mm. med, med Korn för min del mm. Men live blir en annan grej Ja det var skitcoolt live Men Wattain slog dem på fingrarna rätt rejält den gången. Mm -hmm. När man går in mer eller mindre i en brinnande jävla svart Ja oh, fy fan vad coolt. Otain är kanske som där man borde koppla ihop med spel. Mm. Vilket spel då? Ja vad ska man spela om man För ska spela på ju... Kommer du på något sådär. där? Alltså, det får ju vara... Något ganska mörkt spel, alltså inte inte något splatter slakta spel, för då kanske det är mer... Fan, det var precis det jag tänkte säga. Då ändå. tänker jag mer Tampa mhm. Mm mm -hmm. Ja, du. Till The Tain, då ska man spela... Silent Hill, kanske. Uh... Ja, vi säger det. Men jag tänker, det... det är inte rätt tempo till Silent Hill, det är det jag tänker. Framförallt här... Nej. Att hon öser på emellanåt, så att det kanske blir... Ja, ja, när det blir riktigt sån... Det var därför jag tänkte en snabbskjutare. Nej, nah, snabbskjutare, då tänker jag nog kanske mer Slayer. Ja, förvisso. förvisso. Och Pantera och lite sån här hits. Det är ju för övrigt låtar med Slayer och Pantera och Metallica som Doom har mer eller mindre halvplagerat. Mm. Om du lyssnar första banan till exempel på Doom 1, så ja. hör du ju Master of Puppets riffet. Ja, just det. Så är det ju faktiskt. Jag hade tänkt på förut. Sen är det ju någon annan låt om det är någon senare bana i samma spel som det låter exakt som en Slayer-låt men jag inte minns riktigt vilken är. Jag tror den är på, om den är med i Seasons in the Abyss, eller om det till och med är den låten. Ja. Sen kan man höra någon pan, några pantera riff också i Doom-musiken. Mm, coolt. Mm, det är faktiskt ganska coolt. Sådana där grejer som jag inte har tänkt på men efter att ha lyssnat på de här plattorna med de här banden så bara, men du det är ju den låten som är med i Doom. Mm. Tänkte jag ju först då. Och det, då tänker jag så att snabba skjutare, då vill jag nog ha snabb aggressiv thrash metal. Ja, förstås. Och är det väldigt blodiga spel så är det ju dödsmetall som gäller. Cannibal Corpse är ju, passar ju väldigt bra ihop med såna blodiga spel. Ja. Så Wetane skulle jag nog tänka Det är ju lite skränigare och mörkare Och sataniskt, då vill man kanske ha mer Åt det hållet Ja, såklart Och det finns ju en del sataniska teman i Silent Hill Men det är klart, Silent Hill är ju Kusligt mer Mm. Vad skulle man ha för Hårdoktsband då som är lite kusligt Mer mm. Vad fan My Dying Bride kanske Mm det kanske skulle... De tidiga plattorna där. Mm. Det finns ju vissa candlemas också som Aha. kanske skulle funka. De har ju sina kusliga grejer också. Mm. Fan, det, det här är nästan poddavsnitt. som man ska lyssna på. Ja, till och det, det. Så hinner vi tänka lite mer på det, tänker jag också. Så skulle det kunna bli ett väldigt roligt ämne. Då tänker jag så här att innan vi börjar kuka ur ännu mer på det här så... Knyter ju väl ihop säcken där? Ja, absolut Att till nästa vecka så ska vi spela lite spel Och mm. blanda ihop med lite plattor Och se vad som passar bra ihop ja. Vilken jävla grej Och då håller vi oss till hårdrock Eller ska, kommer vi blanda genren? Nej, det tycker jag inte Nej. Vi blandar inte alltså. Nej, vi skiter i det mesta förhållande hårdrock jag säger, När jag spelar Borderlands 3 så brukar jag lyssna på Billie Eilish På riktigt? Nej, men jag säger, du hörde låten inte riktigt rätt det var så. Så vi håller oss till metal. Ja, det tycker jag. Hårdrock funkar bäst ihop med TV-spel. Och inget ont om Billie Eilish. Jag tycker att hon är jävligt grym det finns skit mycket bra musik som inte är hårdrock. så det är skitsamma. Det finns synthpop och allt möjligt som är kanon. den den den den den den den den men det var fan, jag spelade i något FPS för inte så länge som på PS4 som jag lyssnade på jävligt ösig dubstep till. Dubstep är ju ingen genre som jag lyssnar på, men som var jävligt gött ihop med det spelet som jag kommer inte ihåg vad det var för spel. Nej. Kanske på Borderlands 2 av Ja, kanske det. Men bra, då vet vi det ja. Att eh, nästa gång så ska vi lyssna på rock Och spela tv-spel och så ska vi gå igenom Vilka plattor funkar bäst i vilka spel mm. Och fram till dess så vet ni Var ni får kontakt med oss Ja, det är fyrkantigaogen At fyrkantigaogen på Facebook Och fyrkantiga noldogen på Instagram mm. Så Det får räcka Men eh, också tack så mycket För att ni har lyssnat förstås